Rugăciune pentru darurile cele Sfinte și viața cea veșnică. Aleluia Doamne Hristos, te iubim și te săvim și te rugăm. Dăruiești ne puterea să continuăm lucrarea tacea Dumnezească, să adunem în fața noastră toată Ființa Creată, să atingem plin unirea cu tine, o unire de săvârșită cu Tatăl Ceresc și cu Duhul Sfânt, să dăm întrege creații starea în Dumnezeită. Să ducem asemenea ție o viață eliberată de orice patimă, să purtăm în noi înșine raiul, să transformăm tot pământul în rai, să adunăm în noi toată lumea văzută a cerului și a pământului. Aleluia, Doamne, Iisus, toate iubim și te slăvim și te rugăm, dăruiește-ne puterea să depășim lumea văzută, să pătrungem în lumea cunoașterii ca Duhul Îngerești, să unim, în noi, lumea văzută cu cea a lumii necreate și să ne dăruim odată cu Tine, Tatălui Ceresc, și să redăm Universul creat unit în ființa noastră. Aleluia, Doamne, Iisus Hristos, Te iubim, Te și Te rugăm! Dăruiește puterea legii iubirii pentru ca prin să împlinim sensul adânc al creației, în dumnezeirea omului și a lumii pentru că Tatăl Celest să ne facă părtaș la darurile Sfintei pe care le-a pregătit pentru noi de la întemeierea lumii și să ne dea viața cea veșnică pentru tine.